Og velkommen til Game Toast episode 13 Hej Game Toast 13 Ja, Vi kommer langs med dem Come yeah. guys Ja yeah. det. Det, det. Vi har prøvet at lave dem før, men han tager dem Jeg sagde ja bare for at løbe de kan jeg også med i podcast ja. ja Det er du Jeg hedder Tobias Rasmussen Hej ja, Tommy Og sammen med mig sidder Kirsten Bach Nej. Og Johannes Ja, vørtserne Ja, Ja, Peter Er det jo det jeg sagde? Ja <laughs> <laughs> Vi skal snakke Ej. om et spil i dag Uuuuuh, uh, uh, uh, Dark Souls. Hva? Minecraft. Spil. Spil, ja. Du må Så også snakke lidt om film. Altså... Okay. Ludo, ja. Øh, uh, Afrika Stjerne. Åh, <laughs> oh, Afrika Stjerne. Åh, oh, det er godt. Uh, det kender godt Afrika Stjerne. Som vi har spillet lidt. <laughs> Not like we do. Uh, jeg vil sige, jeg vandt Afrika Stjerne. Yeah. Ja, jeg vandt også på titlen. Ja, jeg vandt også. Ja, jeg er sikker på, du gjorde det. Jeg vandt havde havde havde det første spil. Ja, men det var, fordi du snød. snød ikke. Afrika diamanten. Ja, det er snød. Ja. Det må man ikke så hurtigt. <laughs> er det ikke diamanten i Afrikas tjene? Jo. jo. Jamen det er eller... Eller er det sådan en talentkonference, -talent hvor der sådan en... Jeg ved det ikke. Men jeg tænker på noget helt andet. Sådan en mand, der skal sådan i søge Afrikas top talent... Model. Yes. Det er sådan en ja. bak... Hvad har du spillet? Hvad har jeg spillet? Ja, er det? det er satme hurtigt lige på. Ja, det er, så det er faktisk rigtigt lige på. Hurtigt også. jeg, tror, jeg ikke for, hvad likes det. Altså, øh, jeg har i hvert fald spillet af uh, Game of Thrones Genesis. Uh. Er jeg ikke jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har været super sagt over det spil fordi øh, det er et fedt univers, det er et meget alternativt strategispil og, øh, og synes, alternativt. Når du siger alternativ betyder så det lidt dårligt? Ikke nødvendigvis. Jo. For eksempel, kan okay, kan ikke komme på nogen <laughs> Er det ikke det bedre eller hvad er det, end left behind? Uh, jeg synes det er bedre en ah. left behind, ah. faktisk. Ah. Der er ikke store ord, Christian. Jeg ved, jeg, jeg du, ved det godt. Jeg ikke bagge dem op med noget. Uh, der er ikke så meget full motion video. Nej, nej det er der ikke. Er det ikke uh, Nej, det er der ikke. nej men så altså, det, uh, det mm. minder... Det, det er overhovedet ikke ligesom typisk real-time strategy-spil, som Starcraft og uh, Age of Empires osv. på det, mig, godt, mig uh -huh. uh, det. minder heller ikke om sådan nogle uh, grand strategy games, som uh, Europa Universalis uh -huh. og Total uh -huh. War-serien. Øh, det, det Er det, ja, det er meget er, ligesom ikke et strategispil? Nej, det er et strategispil, ja. men det er, det er de har taget brætspillet i Game of Thrones. Oh, jeg og ved ikke, er, om det er, hedder. Der er et brætspil. Okay. Øh, det er og faktisk også det, jeg snakede om. Det var sgu det snak. Det gjorde du. Tænkte, de I mellemtiden har jeg så fundet af, at der er sgu et brætspil. Uh. Så de har taget mekanikken derfra, og så overført det til et real-time strategispil. Øh, det lyder ikke særlig godt. Ja, Jeg synes, der er masser af potentiale i det stadig. Har de modelleret træet godt? Træet? Sådan et brætspillet? No. Sådan, Hvis du trykker tap, øh, holder tab nede, så kommer der noget, der ligner et brætspil op. Så ja, det har de gjort glimrende, hvor det er bare sådan nogle brækker, der flytter rundt. Er det afrikastjerne? Nej, det er ikke afrikastjerne. Wow. Altså, øh, det, det handler om, at øh, i spillet er der både fredstid og krigstid. Mm -hmm. Spillet starter i fredstid, så når man gør øh, underhåndshandlinger eller slår ting ihjel, så underhands er det for eksempel... Forfører nogen med sine uh, damer. Uh, oh, uh, uh, uh, ja, ja det, det er en af de ting, som... For forføre nogen med din dame, Med din dame. Hvis du Ingen sætter en dame ind for at forføre nogen... Er skuffet, når de finder, at det er dig, der... Er, så <laughs> jo, men... Ja. Ja, der er der et spørgsmål, hvor man skal prøve at forføre folk med sin talegaver? Det, det hele føles lidt som sådan en lang serie af minispil, hvor man skal Fedt. prøve at forføre, altså, forføre byer og slå det. Nej, det er, er det jeg ligesom ikke. The Game, hvor Må lige. Nej! Må jeg prøve lige at skitere, hvad spændende ud? Okay. Kan man blande en puff hat på, for at få opmærksomhed fra kvinderne? Uh, nej. Har man en wingman? Uh, nej. Oh, Men, Men altså... Man kan få en lord, der hedder Lord. En <laughs> great lord. <laughs> en great, lord. The, the great, lord. great, lord. great lord. lord lord. Great Lord. Lord ja. yeah. Great Lord. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, det er faktisk noget, de har tænkt sig at på, så man kan give nye navne. Det er de der tænkt sig at det Ja, men spillet spil spil går på, at øh, du starter i fredstid, så er der en række byer og slotte rundt omkring på kortet, mm -hmm. øh, som du så skal sende dine emissaries din ud for at distribuere alliancer, som er gamle mænd. Øh, det ja. betyder, at du begynder at generere penge. Så tænge. de også forføre folk. De kan blive forført. De skal, de skal oh, ikke... Oh, oh. Det kan de nemt. Det er lidt kønsdisk, at de ikke kan forføre andre. Ja. Øh, Hvis de er gamle mænd. De er gamle mænd. De er jo ikke ungmænd. <laughs> øhm, men i hvert fald. Når du så har okay, fået en by over på din side, ja. øh, så begynder du at generere penge. Men fjenden kan så også tage den igen, uh. så du skal eventuelt putte nogle vagter i byen, eller sørge for, at din emissary stadig stadigvæk står ind i byen. Men stadigvæk kan fjenden så sende en spion ind, som laver en hemmelig alliance med den by, og så er der sådan en masse lag af det her med alliancer, og -alliance, beskyttelse det det. og dank og danker. Dank. Jeg synes, grundspillet fungerer udmærket. Jeg skal spille den del mere, før jeg... Du synes, grundspillet som en, du der med... Og... Ja, præcis. Bortset var det er broken. Øh, der, der, er, der er lidt fejl i det, men <laughs> jeg, jeg, jeg synes egentlig ikke, at grundspillet fejler så hårdt, når man spiller øh, det, der hedder House versus House, som er skirmish. Øh, når man lige kommer ind i, hvad rækkefølgen er, altså i stedet for at skulle øh, tække hurtigt eller gå, for, gå efter 6 pooler og sådan noget, som man er vant til. Øh, men kan man 6 pooler? Det kan man nemlig ikke. Oh. Men, men i stedet for så... så... Jeg elsker 6 pooler. Der, der er en helt klar rækkefølge for, hvordan man skal ligesom, gå fra at finde alliancer til at begynde at lave æh, mercenaries, øh, så man kan angribe fjendens farmers øh, eller peasants øh, eller assassins osv. Og, og, mm. og så er der en hel del... Øh, opgaver, man kan tage i spillet, altså du kan for eksempel få en assassin og så prøve at slå din, fjende, din modspillers Great Lord og hans arvinger altså i hjorten. Lord. Lord... Lord Great Lord. <laughs> <Ja>. <laughs> um... The Lord Great Lord. <laughs> der er en hel masse kompliceret mekanik underliggende det her, som gør det spændende, hvad der kan opstå i det her, men jeg må sige, jeg har ikke spillet det nok, kun omkring okay. 6 timer. Allers Lords Lord, Lord Great, Great Lord. Lord. Ja. Brønds? Ja. Men det er noget, de laver om, siger de <laughs> i en opdatering. Ja, det er en vigtig ting. Sådan, oh, det der med, at alle det de hedder Lord's Great Lord, det er, det er sgu en fejl i spillet. Ja, det var begge der måske ikke det spørgsmål. Ja, det var ikke det bedste. Det var nogen altså, tidspræs. Rent gameplay-mæssigt, så er det fuldstændig ligegyldigt. Ja, jeg har et spørgsmål. Så må de spørge noget. Ja, du siger det er ligesom et brætspil. Nej, det, det, brætspil, det, er et brætspil. Okay, det er baseret på et brætspil. Når jeg, når jeg tænker brætspil, så tænker jeg Kalla. Hvor meget, eller hvor du mener, kalder her? Øh, fra... er tryk som siger det? Ja. Det er, er sådan man siger. Kalder her? Kalder her? Kalder ja. Det kan man ikke sige. Kalder her? Det er det, han siger. Det, det er det, er, han siger. Kalder her? Kalder her. Ja. Ja. Nå. Huh. Tommy kan ikke høre forskel på tryk, kan man Nej, så, jeg så kan sige. jeg forstå. Det er, så, hvad det er. Nå, hvor meget mener, da man kalder her? <laughs> en skælde fra -10, vil jeg sige 5. Okay. Ja. Okay, må så der rimelig godt Kalla. Hvordan spiller man Kalla? Eh, det går du ved at tage en masse kugler og fylde dem rundt indtil du kan tage nogle kugler og lægge dem i din egen. Okay, det giver ikke noget. Jeg er ligesom domino. dum nu. Eh, øh, fuldstændig. Ah, no. okay. Det er sådan, siger, siger, siger, siger, nej. Okay, nu så man se det lige ligesom i i såm jeg i Yazi. nej. Nej. Fast spil Yazi. terninger. Det er et super unikt spil, og det er skide spændende grundmekanik som som tager nogle timer at komme ind i. Men det er ikke så det godt. Jeg synes det stadigvæk er spændende og har potentiale, men jeg skal lige have spillet noget det multiplayer endnu. Endnu. det kan jeg sagtens være, det derfor. Til gengæld synes jeg virkelig også, at det at lære et strategispil forbundet af, det er, det er noget af det, det sjove ved det. Mm. Jeg skal så sige, at kampagnen er det arveste lort, jeg nogensinde har oplevet næsten. Mm. De første par missioner, de er sådan okay til at introducere nye enheder osv. osv. Lige pludselig så kører de bare det der med at køre grundgameplayet, det kører de af. Og i stedet for at man sådan spiller med at skulle ud og tage byer osv. Så videre, så videre som man skal øh, mm -hmm. i House House, så, så er det sådan noget mærkeligt noget, hvor man bare skal flytte sine enheder frem og tilbage på kortet. Og men, skal de ikke slås? Jo jo, så slås bare de. Men, men det har absolut... Yeah. Altså alle de, der store, kampe, mere, de der store kampe har nærmest intet med grundgamepladet at gøre, og, og jeg synes, det er så mærkeligt konstrueret med men, den men, der... Men du vil bare gerne forføre folk. Man, ja. man, man burde en del af grundgamepladet i et strategispil spil ikke være at kæmpe. Nej, det er der ikke nogen, at sige. Alle de koblede revolutioner, det markerer et simpelthen, at stadig kæmper. Ja, men men jeg yes, spar det spil Og du kan godt, også godt gennemføre at... spillet uden, eller du kan også vinde en kamp uden at og okay, at gå okay. i krig. Okay. Gør så de også med Deus Ex, Det var løgn. Ja, Jamen det er ikke løgn med det her. Okay. Der kan du sådan set godt bare når jeg smider Men hvis man bygger en her, så er det sådan tre. Så ja, jeg kan også gennemført Dark Souls og nu begynder i en kamp. <laughs> <laughs> Mit nye ekstra side tag det er jo det uh, Lord Greydolt. Det er et godt navn. Har du spillet andet? Ja, det har jeg! Har jeg har spillet War Commander på Facebook. Oh, nej, <laughs> så, det snakker sådan ikke om. Uh, Hvis der er nogen af jer, der kender Backyard Monsters, så er det de samme, der har lavet War, War Commander. Ja, det kender jeg. Men ja. nu er jeg opdaget, at War Commander er endnu bedre, fordi man rent faktisk kan flytte sine tropper rundt, når man angriber. Det er ikke bare, når du så kigger på, og så er der sådan en vision, der nogle innovationer, der viser, at den ikke noget. Nej, der er taktik i. Hvorfor spiller du ikke bare Farmbillet, Christian? Det har jeg også gjort. Er, okay. <laughs> Men det var Men det var ikke særlig fedt. Har du spillet noget rigtigt? Øh... Ja, det har jeg nok. Øh. Det er du brækker. Shabba Shabbard, det, uh, det har vi ikke snakket om sidst. Okay. Shabbard og Colossus, det er okay. Det også ja, nu må ud. du stoppe med det der, Christian. Du har siddet og ævlet <laughs> i 10 minutter om det arveste lort, som ikke engang minder om Kalah. <laughs> og så givet du ikke om Shabbard og Colossus og Ico genudgivelse. Og Game of the Genesis minder for os. Så du mener, at det, det spil er bedre kalla. end genudgivelsen af to af de bedste spil de sidste... 10 år. Ej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg, jeg var virkelig. Øh, jeg var virkelig, virkelig fascineret af Shadow of the Colossus. Ja, det, var Shadow of the Colossus. Øh, det er Altså, også. Det var det. Det er bare noget sådan et punkt. Der. <laughs> det var Shadow of the Colossus, jeg var mest frem til, også fordi præsentationen af det er jo helt ja. klart mest fængende, og jeg synes, også, at styringen i det er, er meget mere spændende. Forholdet og forholdet til hesten er godt. Ja, Og altså. Jeg, jeg, Animationerne i det er jo helt fantastisk altså ja. hvordan det hele hænger sammen, det, mm. det føles bare Og det hakker lækker. ikke på den nye version, for det hakker super meget, det var et det det stort problem. Man, det var faktisk nogle gange tæt på at spille lidt, når man mm. kæmper mod de store monstre. Altså det handler om, at man basalt set skal renne rundt og dræbe enkelte meget, meget, meget store fjender, som man skal kravle ja. op på. Så 16, gør af det. Store ja, 16 store monstre. Store og så er der noget en stor, tom verden eller som har forskellige ja. ting, man kan udforske osv. Er der collectibles? Nej. Og... Altså, du kan skyde salamander og æbler. Oh, nice. Done. Men, men, ja. Og så, det her, så har man sin eneste ven, som er ens hest, som har sådan, lidt sin egen vilje. Nogle gange, hvis man rider den for hårdt, som <laughs> uh, nogen af yeah. os kender til, så smider den os af. En ting, jeg rigtig godt kunne lide ved hesten, det var, at den selv styrer. Så hvis du rider lige ud på sådan en uh, tynd vej, så styrer den selv. Så man behøver ikke at de ud af noget, man kan ja. bare spille med en hånd. Det kan jeg godt lide. Ja, det kan du godt lide. Lid på de sensuelle hestebevægelser. Åh. Men når man så ridder rundt i en skov, så synes jeg, det var vildt forvirrende. Fordi jeg kunne ja. jeg overhovedet ikke finde ud af, hvor jeg var. Det var pisse. Men altså, alle kolosserne er unikke. Jeg kan spille med en hånd. Jeg prøver. <laughs> okay. øh, alle kolosserne er unikke, og de er skide ja. godt øh, konstrueret. Der er nogen, af dem, der er lidt med, men, men hold da kæft. Jeg var takeaway af det spil. Jeg synes også, det er virkelig fedt. Det er en det er, det er sådan et enormt anderledes spil, og det er det, der er så fantastisk fedt ved det. Ja. Men Ico er i sig selv, jeg ved ikke, hvordan du har det med Ico. Jeg, jeg gerne, synes... Det er virkelig, det er unikt, og det ja. er en stilmæssig oplevelse ud af det, der sådan. Ja, altså jeg synes, stilen var helt fantastisk. Altså begge spil har øh, den her meget specielle verden, som, ja. som altså, fælles. Den er sådan meget mystisk, og æstetikken er, er, minder meget om hinanden. På og begge på spil TV's. fokuserer sådan, på ét enkelt spillelement, mere eller mindre. Ja, og det, og det sjove er, at de to spil, Ico og Shadow of the Colossus, har jo øh, begge to øh, nogle ikke karakterer, som er essentielle for... Ja, for og Ja, hende, øh, ja men også, også kolosserne i sig selv. Altså ja. deres interaktion med spillerne er også øh, central. Øhm, og pigen, som man kan holde i hånden og løbe rundt med, altså hende skal man så få med dig rundt i banen. Øhm, samtidig med, at hun bliver angrebet af de her skyggemonstre, som prøver at trække ned i huller. Og engang imellem bliver man nødt til at forlade hende for at skabe en vej for hende. Men nogle gange er det i lang tid. Ja. Og når man, skulle, når man skulle forlade hende i, altså, igennem sådan et, et større stykke, og der så kom nogle monstre og tog hende, så blev jeg virkelig bange for, ja. at, for at miste hende. Altså, og det, det skabte et helt fantastisk forhold til... På, på mange pille, måder, så må man, altså, det er øh. ikke fordi, de skulle spille mindre om, om Dark Souls, men nu kommer vi til at snakke noget om Dark Souls senere hen. Og det har sådan lidt af det samme, det her med, at... Man lever sig ind i det. Man lever sig ind i det, og det kan, ja. det kan, sådan gøre, det kan få en til at have nogle følelser, som man ikke normalt har med spil, som bare har sådan normale gemmesystemer og checkpoints og alt det der ting. Ja. Og altså, det er sådan en unik oplevelse, og det er det, det, det, der er så fascinerende nogle af de spil. Og på mange måder, så kan man sige, at Shadow of the Colossus er et bedre at spille, end Ico, men Ico måske mere sådan... Det har måske bedre historie, sådan ting. men det er, sådan, det er meget ja. spiller, ikke. men de er meget, meget, meget store oplevelser. Det er Det er jeg gør altid. <laughs> nej, men man får virkelig en... en, en så det er ikke lykker til movie rain? Det jeg så bliver Jeg var også lige sige, jeg synes Ej. karakteren i både sjov og tvivløses... det er mig jeg med heavy rain. For fanden, man. <laughs> <laughs> man. Eller er det til Åh, det er Det er oh, <laughs> <laughs> oh, ja, faktisk mere, det Jeg er bare, så handsome med lidt stoppet. Jeg er lidt af det gider på bedre. Jeg vil lige sige, ehm øh, Shadow of the Closses og Iko, øh, den karakter man spiller i begge spil føles øh, sådan lidt klodset, altså hvis ja, man, man rammer forkert på en, en kant, så snubler ja. han og, og sådan noget, og det, det giver sådan en rigtig lækker fornemmelse af at man, man hjælper ham. Du har aldrig spillet Silent Hill -spil, Nej. For der oh, ja. kommer der kommer nemlig også en hurtig genudgivelse oh. af Silent Hill. Og Silent Hill 2 er nok mit yndlingsspil nogensinde. Ja. Hmm. Og det har nemlig man kan sige, hvad man ved om de andre Silent Hill men og jeg kan godt lide de fleste af dem. Men, men Vi det her er et helt unikt Øh, synes, som på mange måder faktisk minder meget om Shadow of the Colossus og Ico hvor man også spiller en karakter som ikke er god til kamp og som øh, vælter lidt rundt og det der med de der animationer der bare gør at man ja. føler sig mere som et menneske og, sådan, og, og det, når det, er det lykkes, omvikt. når man gør noget og slår nogen ihjel eller ja. kommer et trin videre så føles det virkelig substantielt men det fedeste ved Shadow of the Colossus som man, man også er nødt til at nævne det er det her med, synes jeg i hvert fald at, at de her kolosser det er jo ikke fordi, de har gjort dig noget, du ved Nej. ikke om, om du... Altså det er ikke fordi, de er monstre, som er onde og prøver at gøre noget. Men, altså, du får ikke noget at vide på den måde. Du har egentlig en ret egoistisk grund for at gå ud og jage de her stakkelsvæsener. Ja, baggrunden. og måde, deres øjne. Ja. Altså jeg kunne ikke lade være med at bide fast i deres øjne. Præcis. Nogle gange hang jeg også fast i deres øjne, men... <laughs> men <laughs> ja. øh, altså, det er med du ikke altså det er bare de der runde, hvide skiver der. Ja som bare er så jeg synes de er så udtryksfulde at det er helt vildt og man får ondt af dem når de så falder og det er derfor at det spil jeg glæder mig mest til det er The Last Guardian The Last Guardian præcis som ser rigtig fedt ud man har lidt det samme forhold til som til Hesten måske men til den her neverending ending story agtige ja trikot det den kaldte men det kommer nok ikke til at hedde Så er sådan en afspil er jeg, var, jeg synes, de begge to var helt fantastiske. Jeg synes ja. næsten, Ico var, var den største oplevelse, ja, fordi jeg, jeg var jeg ikke forberedt på altså, det. Det er jo bare en ganske almindelig platformer med det her lille element, som er pigen øh, lagt over i. Men du havde måske... Altså, der er mange, der sådan lige har hørt om Ico, men som har hørt om... om Shadow, of Shadow of the Colossus. The Colossus ja. Ja. Jeg havde ja. hørt om Ico. Jeg, jeg kendte også, at Ico meget begrænset ja. øh, fra før. Kan man sige. Ja, og det er, også, det er sgu svært altså, jeg, jeg at beskrive... Jeg kender primært Shadow of the Colossus af de to. Det, ja, og det er svært at beskrive øh, især Hvis Ico. det of the Colossus er også, Nej det er det ikke. Altså de, de er meget mange andre. Det er bare det er bare to forskellige gameplay-mekanismer, Så det ene er hvor du skal kravle op i der de kolosse og myrde dem, myrket stikke. Nå men sig. så er det mere tiltællet til. No. den Alle mine gameplayplaner. Du har det svært du styrke dem, men det kan jeg godt forestille mig. Det gør sig. du ikke på samme måde som du gør i andre spil. Nej, men men men hvad kan jeg sige? Folk køber det fordi du har et svært, fordi det svært at lave store ting. Jamen, det ville være en virkelig dårlig begyndelse. Men det er der hvor folk folk køber det. Køber det. Nej, for folk købte ikke specielt, Altså, ja. de, de spiller minder så meget om hinanden, og det er, altså, det er slet ikke ligesom andet spil, hvor man rundt og stepper for. Nej, det ved jeg godt, det er ligesom det samme andre spil, men the forklarer så er sådan ret godt. Det er sådan okay, altså de begge spiller sådan fint. Mere. altså. Nå, ja, ja, ja men altså, jo jo, men, men det er heller ikke fordi jeg siger at, Min, for, at det det var det får troede, men det var en dum begrundelse for at købe. Ikke, det ikke jeg siger ikke det er en dum begrundelse, Jeg siger bare, at der er flere der kender of the sig fordi der er flere der kan forholde sig til. At du er et svært og du slår store monster hele med det, end du har sådan en lille pige, du holder i hånden. Og en pimp. Nej, <laughs> ja. jeg, jeg, jeg fik en Maze på et tidspunkt. Jo. Ja, oh. ja, det. man men, skulle er så... uh, spille basketball på. Ja. Ja. Men det var jo aldrig The Selling Point med Ico. Nej, overhovedet ikke. Um... Der er sådan en lille smule Prince of Persia. Ved du ikke, om de prøvede at have alt nærmest? Nej, så... det var bare hjertebarn for, ja, for skaberne, okay. og det er fantastisk. Okay. om, at, eller det handler om at kravle rundt. Og det, på den måde minder det måske en lille smule om sådan noget som Pints of Persia, The sense of Time og sådan nogle spil. Mm. Bare med. Altså noget mere sådan ja, så. øh, kunstnerisk øh, ja. Men jeg synes altså absolut kernen af det, det er hien pige. og. 100%. Det forhold, man får. Ja, og den, det er det de er gode til. Det er gode til at skænke det bånd mellem dig og sådan en anden karakter. Ja. Når jeg skulle løbe igennem flere, altså flere baner på den altså løbe ud af, ind ad døre langt væk fra pigen ja. for at fikse det eller andet, jeg blev virkelig bange for at hun skulle blive taget. Det kan anbefales øh, det at gå tilbage, bag, hvis man har en Little Big planet og så finde den mega seje IK-bane, altså som jeg viste i... Det første Big planet man kan også man kan gøre det i 2007. Okay. De er kompatible Og så finde den bane, som jeg viste i min anmeldelse af, hvad hedder det, Little Big planet i de siden 2008, tror jeg Og den bane er sådan en gengivelse af hele IKU's historie. Og sådan. Den ser sindssygt fed. Den er virkelig fed. Virkelig godt lavet. Nice. Yeah. Man kan også bare spille IKU selvfølgelig. Det er så lidt synd på det spil, hvis det hvis det første indtryk man får af det er lidt big planet. Så ja. okay, det er godt, men det er mega fedt fordi jeg ved det også. Nu ser jeg til sådan noget. Nå, sådan... ja, men det er fordi nu nu synes jeg efterdan jeg har snakket nok om hvad jeg har spillet. Ja, Når... Jeg vil sige jeg er lidt skuffet over det. Kan jeg Hvorfor det? Fordi du snakker om dumme kontrolspil. Snak om Half-Life, Rise of Nations, det er et der er vigtigt. Jeg har ikke lige dig en til at Du, du, du ligesom er ligesom folk der bør som om spiller og spil, der for fem år siden. Ja altså jeg sender Nyga sted i Rise of Nations, så der der er også. jeg du ikke snart og Black snart <laughs> Det kommer an på om der lige andet tid. Det behøver vi en, du men Duke Nuen er nu altså, Vi har lige set en anmeldelse, det synes jeg Altså er hvis jeg ikke endet øh. anmelde en Duke nu så gør jeg det. Øh, uh, Johans. Hvad har ja. du spillet? Det skal jeg så lige tænke over. <laughs> Peter, <laughs> jeg har spillet, nej, hvad har du spillet? Jeg, jeg, jeg, fik... jeg, fik... Ja, jeg kan godt se hvad har spillet. Ej, det har spillet. Masser, jeg, jeg har også spillet Dark Souls. Det skal vi nok snakke meget om. Oh, Peter, oh, det det han øh, kommer til. Men, øh, det vi ikke snakke. De kan bare se, hvor jeg spiller Jeg har spillet <laughs> de to store fodboldspil primært. Øh, Udover Dark Souls, som er FIFA 12. Og så kan ugen, så man spille det i første person? Har man en gun? Kan man spille målmanden? Nej. Hva? Kan man ikke spille målmanden? Manden? Nej. Kan man kan ikke styr styr målmanden? Nej. Kan du aldrig styre målmanden? Kan man være publikum? Nej, Nej. nej, nej kan selvfølgelig. Kan du aldrig nej. styre målmanden? Nej. Helt søgt? Der spiller aldrig kun! Øh. I ISS. ISS, ja. Det, ja. ISS. det var en essentielle legenda. 12 år siden. Åh man, that's Ja, Du kan styre målmanden, når du giver målmanden. Du har spillet Evo og FIFA. Ja. Brug Lusen Soccer og FIFA, og det umulige indtryk er, at FIFA 12 er den største revolution af et fodboldspil nogensinde, hvor et Pro Evolution Soccer er mere af det samme. De skiftede også lidt, så sidste år så var Pro Evolution Soccer en ret stor ændring af spillets grundprincip. Og det var sådan både... Nogle gange... Pro Evolution Soccer ældrer så aldrig helt meget, men det var sådan en rimelig stor og radikal ændring, der tempoet blev helt anderledes. De indførte et et skill-system, ligesom i FIFA, hvor man med den højre stik laver nogle og Altså det var mere det var lidt, de gik sådan hvor, hvor, hvor FIFA i rigtig mange år har sådan prøvet at blive lidt mere ligesom Pro Plus Sokker Og de sidste mange år vil de fleste nok mene, at FIFA har været bedre end Pro Plus Sokker Så sidste år der prøvede Pro Plus Sokker at blive lille, altså få nogle af de mere flashy ting fra FIFA Og grafisk er det jo ikke det bedste spil, og det, altså det er sådan stadig de der meget øh, hackende animationer på en eller anden måde men i Profluten Song? Ja, i Påløsensøg. altså, det, det det Song. Altså, det er jo en bestemt type spil, og det er meget teknisk spil på den måde. Men det blev lidt mindre teknisk og lidt mere hurtigt og lidt mere sådan flashy sidste år. Og i år har det så... Øh, det, var sådan en, det var en god udgave sidste år. En ret god udgave, men... Hvad er du egentlig, der udvikler Profluten så? Konami. Oh, ja. øh, men ja, det var ikke, jeg synes ikke, det var den bedste udgave. Det var, det, var, det var ret god. det var god nok i hvert fald. Så øh, i år der har de finpudset Og jeg kan typisk bedst lide det den udgave, hvor de så finpudser det, de har ændret. Det har de så gjort i år, og skabt et ret konsistent fodboldspil, øh, uden de store fejl og med en masse nye modes. Øh, man kan De har lavet sådan lidt historieelementer i, øh, i karrieredelen, hvor man øh, er manager for sit hold. De har så fjernet muligheden, ser det ud til, for at øh, når, når man starter sit hold i den her masternæs, som er den store øh, del af Pro så øh, så plejer man at kunne vælge, om man vil have de, de spillere, som er. Der er bare sådan, sådan et hold af navne, som er sådan gennemgående alligevel bare for at holde vælgere, vælger. Så er de alle sammen på samme niveau, så starter du sådan bunden, og så ja. op. Eller du kan vælge at starte med de spillere, der er på det hold som nu. Altså FTK altså de her de spiller, op, og mm. spiller, de her de spiller. Op. Det er fjern fjerne den mulighed, så nu starter du bare med de der elendige spillere, de giver dig. Det er fint nok, altså. Men udover det, så er det så indført sådan små historielemmer, hvor du er manager, der skal sådan tale til dit hold, og din manager har et udseende og alle sådan noget. Du kan også stadigvæk sætte dig selv på holdet Det, er sådan. det er meget sjovt, og det fungerer meget godt meget godt. I forhold til sidste år, hvor den del virkelig var dårlig, så den blev markant bedre over. Selve spillet fungerer super, super, super godt. Så meget sådan, øh, små ændringer, men med gode ændringer. Ja. FIFA starter så med virkelig at være sådan en fuldstændig revolution af, hvad fodboldspil er. I og med, at de har sådan et nyt dynamisk øh, fysiksystem. Sådan så, at, at hvis, hvis spiller løber ind i hinanden, så vælter de sådan, øh, over hinanden. Eller, altså, de påvirkes helt vildt meget af, hvordan øh, animationerne de går. Og, øh, det er virkelig, virkelig, virkelig fedt at se, og der kommer nogle fuldstændig kaotiske situationer, og bolden reagerer super, super, super realistisk, og det ligner virkelig en fodboldkamp samtidig. Er det ufattelig flot. Er ikke det, de har kørt med i matten i godt stykke tid. Har de har også, også kørt med det i FIFA, men det her det er det første, altså det det første sportsspil, hvor man virkelig kan have. Det giver nogle små sjove ting, hvor jeg havde en målchance, hvor jeg så snublede over en spiller, og så snublede han over mig, mens jeg faldt over ham. Og så, da jeg rejste mig op, snublede jeg over ham, og det blev sådan, jeg af, jeg og det en æglig kædereaktion. Det er sådan en løbbold, så det er. Så det er også sådan en første år, hvor de virkelig har det nye, så de finpussede det selvfølgelig næste år. Det, man så egentlig også kan sige, som jeg oplever mere og mere, når jeg spiller det, det er også, at, som jeg også har haft det med de tidligere FIFA, at det er bare et mere tilfældigt spil, end bruger du, når man spiller det sådan konkurrencebaseret med andre, så er det bare, at altså, fysiksystemet kan gøre nogle underlige ting. Og, ja. altså, fodbold er selvfølgelig også et tilfældigt spil, men det gode ved brug er, ligesom er, at du kan begynde at regne frames ud og vide præcis, hvad der sker, og du gør gøre præcis mm. forskellige ting. Og sådan, noget. og sådan et spil er FIFA Bike, og det går godt lidt svært at forholde sig til. Det er sådan mere en underholdende version af fodbold, hvor der kan være nogle enormt frustrerende ting. Det er en underholdende version af fodbold. det er et godt liv <laughs> Jo, men Jo, men det er faktisk så. Altså, Probløsensokker er meget stringent og meget regelret, så du ved ligesom hvad du får. Hvis du går til probløsensokker, så ved du, at du går god til probløsensokker. Sådan er FIFA ikke helt. Og så virker det som om, at de har indført et rimelig voldsom catch-up i spillet. Så når jeg for eksempel sidder og spiller det, så hvis jeg, jeg scorede et mål sidste kampen, så lige bagefter så får folk utrolig nemt ved at score et mål, så, så det ligesom, bliver jævnbjørnede. Så, sådan lidt Mario Kart catch-up. Ja. Hmm. Jeg skal lige spille lidt mere for at finde ud af, om det er meget, meget elendigt til det, men Altså, det virker virkelig underligt nogle gange, for det er sådan 10 sekunder efter. Og det sker også for mig, hvis jeg de scorer, så scorer jeg også bare 10 sekunder efter. Det kan ikke være til. Så FIFA prøver sådan at være mere lidt tilgængeligt? For, for det og ved jeg, jeg ikke helt. På en anden måde er det også super avanceret med det deres ja. så det er lidt, jeg finde ud af det. Altså, IA er meget glad for det der med at hjælpe spilleren, og det synes jeg er også tit altså, jo, jo, så, så, er tit som en hindring. Jo man, man, man mister kontrollen over spillene. Der er ikke no. nogen, der kan høre, når du laver det her tegn. Jo jo. <laughs> jeg lavede så det jeg der, der tegn. tegn. Det her det er tegn. tegn. Det her, prøv oh, at yeah, okay. Det her tegn. Ja, er Det, det er der tegn. Ja. Men for jeg at få det ved sig selv. <laughs> Pro if soccer er Starcraft, FIFA det er Company Figures. Det er sådan, du skal forstå det. Got it. Oh. Det er måske egentlig ikke en helt dum sammenhæng. Nej, det tænker jeg ikke. Men der er ikke der er nogen tvivl om, at FIFA er det bedste spil lige nu. Det, no. der, altså, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg kan måske bare stadig gøre det. Hvornår laver de et uh, post-aprogrammæssigt fodboldspil? Ja, det er stadig som det, du Det er, det, det er, ved, ja. <laughs> det er forsket, der, er, der er ikke er noget græs. Det kommer an på hvordan stemningen er i, fordi det er flottere og umiddelbart sjovere at spille FIFA. Jeg ved ja. ikke, om folk hørte dit spørgsmål blive meget ganske tidligere. Nej, det ved jeg, at ja, de udelagde lidt. Okay, så spørger jeg igen. Udvendigt. Du udelagde min joke. Ja, undskyld. Så, hey. <laughs> undskyld. Det var en god joke. Tak. Jeg undskyld. hører, at jeg spiller ikke. Um, det har jeg om mig, så du kan bedre lige prøve det på, at du er en sokker. Det var ikke et spørgsmål på en sætning. Så du kan bedre lige prøve at du er sådan en sokker, end FIFA. Øh, det kommer mig på, hvor humør jeg er i svaret så også for <laughs> ja. I og med, at hvis jeg bare vil have svaret, et underhåndende der... fodboldspil, og så spiller jeg FIFA. Og det gør jeg sikkert også, det gør jeg jeg også. Det også. Oftest. Og så brød Tommy ind og sagde, at ja, det, det. Ja, det var før det, men hvis jeg vil spille online mod andre, så kan jeg godt lide, at jeg ligesom ved, at vi er på lige vilkort på til ja. sukker, og det kan også bare være bedre til problemer til sukker, jeg har spille det været mere, været ødeligt, jeg ved at... men det har været sådan i mange år med FIFA, og så, det vil sige det kan ikke kun være sådan noget, jeg lige føler med det her, jeg synes bare, det er værre på grund af, at der er helt klart en mere markant catch-up i den her Altså er aner ikke en skidt fodbold eller fodboldspil, men jeg synes det lyder altså, super fint, at øh, animationer og sådan noget giver et element af tilfældighed mm. til spillet. Ja, altså mere fysik og sådan noget. det overtager også mere for, for spilleren, ikke? Jo. Øh... Nu har de så gjort det mindre, det overtager mindre for spilleren, fordi animationer betyder mindre, og fysik betyder mere. Altså, ja. fysik og animation er ikke helt det samme. Nej. Så fysik er jo dynamisk, så du påvirker det mere men det gør det også bare så tilfældigt og så kombineret med den her catchup. Det, det er ikke værdigt, fordi de går væk fra at de har lavet mere catchup. I virkeligheden er der er flere sådan strenge intentioner. Vi skal bare catchup i fodbold, det forstår du ikke. I, i bruger sådan noget, men jeg siger det, det, også... det, der skal man catchup i nogle sportsfølede viklener. Altså, det det, altså, det er ikke at udlægge det. The purpose med at spille fodbold er catchup. Altså det ødelægger... Yderligger... Jeg kan bedre lige ramle lade. <laughs> <laughs> jeg jeg, jeg, var og jeg, og jeg kan jo heller ikke endelig sige, om der er catchup eller ej. Men det virker bare spøjst, at hver gang en eller anden spiller scorer, så scorer den anden spiller lige bagefter. Altså lidt dumt. Stop det, I, er. I ja. er træt af det. Now you're warned. Yeah. Og så har jeg so, spillet wow. Madden. År, oh, så vil jeg Madden, som er noget... Ja, det er godt. også fodbold, det er fint, ikke? Så fint så I ikke? Det er fint, de ikke er direkt... I så, de er sommer godt. Okay. Oh. NFL. NFL. NFL. NFL. NFL. <laughs> NHL. NHL, sammen. <laughs> so, okay. okay. Yeah. NSL. Det er noget andet. GSL. Du har spillet Dark Souls. Ja, yeah, det har du nemt. Ja, mig fortæller dig om Dark Souls. NEJ! I kan det jo ikke have, spildet nok. I kunne eventil føre en samtale. Ja. Vi kan jo også sige, at I bare spørger mig om ting i Dark Souls, så svarer jeg. Yeah. Kan man få Great Dragon? Hvor mange gange uh, yes, har jeg ret med sig at spille Dark Souls? Lad os starte ordentligt. Nu, er det, nu er det min Peters tur. Hvorfor tabte du til den boss, som Tommy vandt over? Det er ikke den samme test. Det er ikke den samme test. Og det er ikke samme Okay. Jeg har spillet Dark Souls. Det, hvis I så har set hulsen næste bør jeg ikke forklare det, men nu det alligevel. Dark Souls er den anden efterfølger til Det Souls er, <laughs> er to Jeg har to All alle vores <laughs> I don't care. Jeg har spillet Dark Souls. Dark Souls er den anden til at spille. hedder Demon Souls. spillet udviklet af Software, men Dark Souls er ikke. Som en liten Blade, hvor man falder ned i rummet med yeah, Ja, Ninja Blade. Dark Souls er ikke udgivet af samme udgiver, derfor hedder det ikke Demon Souls 2, det er Dark Souls nu. Okay, så done. Nu har jeg lavet introen. Kan er lade Derfor, det? Demon's Souls tog det der Dark Souls nu, mm. sagde jeg. Det var det introen til spillet. Dark Souls er... Det er, en... det. Det er fordi fucking ødelægger <laughs> det hele. Dark Souls er der BG-dungeon crawler, um, som dybest set... Altså Taglinen for spillet er prepare to die. Spillet går ud på, at du dør hele tiden, og det er for meget at have, at du lærer af dine fejl, og lærer ligesom det ikke... Søger. Det er ligesom meget Findes der dungeon crawler, Nej. som ikke er BG'er? Ja. Yeah det. kan stadfærges som en gør Dungeon Crawler. Ja. Yeah. Det nu mener det er at det rogue-like er Jeg aner ikke. Du mener Maybe. ikke det Dungeon Crawler. Du mener det er et hardcore rollespil, hvor når man dør så er der konsekvenser. En Dungeon Crawler. Yeah, ja, men en men, en -like. men det jeg mener med Dungeon Crawler er mere bare sådan at der er den der altså når man altså, når du hele tiden går ned i Dungeon Crawler. Det er rogue-like. At du går ned i kommandt, yeah. det gør du i Diablo. Ja, yeah. det er rogue-like. Jeg synes sige Diablo -like. en Dungeon Crawler. Rogue-like. Så ved jeg hvad Dungeon Crawler. Fuck det. Jeg glemmer, vi snakker om. Dark Souls. Nå! <laughs> Nå, men... Det er i hvert fald... Altså, jeg mener, det. det, det, det er mere, at RPG'en så mange, en rigtig, rigtig mange andre spil, fordi du 100% selv former dine karakter. Det kan godt være, at der er, de så mange karakterer, du kan interagere med. Kan man lave sine egen arme? Nej. Kan, kan man kæmpe mod Lord Dark Lord? <laughs> Lord Great Lord, det. <laughs> <laughs> Lord Dark Lord, den søndens fild, ikke? Nå, okay. <laughs> <Sauron>. <laughs> <der for> <laughs> Nej. Men uh, ja, som vi kunne se i uh, vores hovedes snak så Hvis er det ikke svært. Ja, øh, Peter det. Er, det er ikke kun Peter. Som, som jeg prøvede at sige før, øh, så handler spillet om, at du dør hele tiden. <laughs> Og de thumbs har sådan en eller anden mærke. Ikke det, det, det, handler om. Jo. jo, det er det faktisk. Det, det er kerne gameplayet af at, at dø. Hvis man er dig. Måske. Nej. Det kan han ikke Altså hvis man nu er rigtig god, Tommy så, en en Dark gang. Souls, så kan man godt i Dark Souls. Tommy døde én gang. gang. Er det Er det, er det, det? Han, han var kommet kom til den sidste boss, som du var kommet til. Nej. Det så jeg aldrig. <høst> jeg er ked af det, Peter. <høst> Ej, hvad vil du gerne fortælle om hvad vil du gerne fortælle om Dark Souls? det, det ikke? Nej, Peter, jeg vil gerne høre det. Jeg vil gerne høre det. Jeg vil gerne høre peace for Ej! Ej, Fortæl det meste spændede! <laughs> ja, det er ligesom fast <laughs> en fantasy, for helvede! <laughs> Nej. Øh, det er dog japansk udviklet, så du vil gør forvente at se nogle rigtig, rigtig store sfærd i det. Er der store bryster? Ja, <laughs> jeg ser store sfærd. Jeg har faktisk ikke lige nogle store bryster altså lidt bryster. Er der store skeder? Der var én til et med bryster. Det kunne smage okay Hvor <laughs> oh, øh, <laughs> Vores niveau af humor det er simpelthen for lav. <laughs> ja, det er. Altså, der er. Der er en, en buzz i det her spil, der hedder Ceaseless Discharge. Nej. Som, som dybest set betyder sådan, hvad, hvad, hvad kan man sige? Voldsomt i Nej, altså... Ja, så sådan en det. uendelig udflåde. Altså... Fænksigtlig. Tør vi, hvad er nu spillet? <laughs> <laughs> Nej, okay. Dark Souls. <laughs> <laughs> oh! um, ej, Dark Souls er faktisk et ret fantastisk spil, ligesom Demon's Souls var det. For eksempel, det har en rigtig, rigtig styl, sådan indlægningskurde, fordi spillet aldrig forklarer noget som helst for dig. Jeg venter lige til... Christian er jo han så færdig med at larme. Lige hos. 1, 2, 3. Låske. Til noget mere. Ja. Dark Souls. Og Demon Souls. Nej. Dark Souls og Souls har en super, super stejl indlæringskurve. På ja. den måde, at det forklarer aldrig noget, som jeg skal for dig. Altså specielt i Dark Souls, hvor du har en åben verden, det havde du ikke i Demon Souls. Der starter du bare et sted og sådan... Du whatever, I don't care. Spillet siger aldrig hvor du skal gå hen. Ja, da jeg kom til det, det første store område, der brugte jeg to timer på at finde ud af, at jeg ikke kunne finde ud af, hvor fanden jeg skulle. Ja, ja, For du har sådan 10 veje, du vil gå eller sådan ja, noget, og jeg havde ikke Og lige af de ti veje, så dør du med det samme. Ja. Så du sådan, åh, oh, det er så meget, vi nu, Det der skete var, at jeg gik hen til sådan et sted, der, hvor der er sådan en spiller. spiller kan så skrive ting ja. på jorden sådan for at vejlede dig og sige sådan, det her er et godt sted at gå hen. Igennem sådan nogle planker. Ej, det er det ligner planker, ja. jeg, jeg, jeg synes det, det ligner noget der havde revet Men ja, det er fucking flammen tænkte jeg lige på. Men i hvert fald så der en, der skrevet sådan, Uh, oh, det er her, du skal løb. Stop, Christian. Og så går jeg så ned ad sådan en lang lang lang trappe, og kommer ind til sådan en elevatorkøndestik. Så sådan, Uh, oh, det, det er et rigtig godt sted. Det det selvfølgelig kommer med sådan en underjordisk og så sådan, det kan ikke være det må være her, jeg skal hen, fordi kommer rigtig langt sådan, det der er der er sikkert lige, der Kommer Kommer der kommer Plus, sekund. Ja, det ved du så ikke på det sekund, men der går sådan halvdelen af spillet, hvor du får et våben, og kan ikke spøle sig ja. mere eller mindre. Så altså, du kan prøvede jeg rundt i 100 for at finde den rigtige vej. Jeg vil ikke finde den før jeg du kom på vejen, hva? Jeg fandt den som mit andet forsøg. Og sådan noget. Ja, du er så dygtig. Ja. Hvorfor, hvorfor dødser du den? Bare så Tommy klare ah. <laughs> Men i de blodpøl, vi så, der stod der jo bare sådan noget happy ending. Nej, det er ikke fint, altså, <laughs> det er mig, <bare>, der siger så. <laughs> nej, er, der, der, der, der, der er, er forskel på Bloods and Intermessages. Um, det skal også sige at Messages kan rate og af spillere. Du, hvis du lægger en message... Ja, Rates. Rates. No. Altså øh, <laughs> du en rating. <laughs> um, hvis, du, hvis Du en rating. <laughs> hvis du lægger en besked, ja. så får du Bonus Souls, som er spillets eneste valuta. Det er både dit ekspert og dine penge. Det får du, at folk rater det positivt. Um, mm. Som udgangspunkt i Dark Souls... Så ser du alle beskeder. Du, du får bare et random udvalg af beskeder i verden. Du får selvfølgelig ikke alle, for så hele verden være dækket af beskeder jo. Mm. Um, men du får sådan et random udvalg. Der er en skill, nej. Der er en skill, som nogen kan få i spillet. Um, så sådan en, en, en, en uh, spell, der typisk de set gør, at du kun ser de messages, der er best rated. Okay. Fordi, altså... Du kan få en besked, hvor du læser. Det ligger så. som noget, det bare burde være en naturlig del af spillet. Nej, for, nej ikke noget Altså, du, du behøver jo ikke stole på det, du, det, du læser. Sige, det er jo spillere der skriver det. Du må selv vælge om du stole på dig. Du får jo en situation hvor der så jump down here, med sådan en kløft. Altså. Men, men betyder det ikke bare, at man aldrig stoler på det der står? Nej, ikke noget altså, det. jeg kan jo stadig se, selv når jeg får et random udvalg kan jeg jo se om det er random godt eller dårligt. Okay. Og typisk når der for er den der jump down here, så går jeg selvfølgelig når og læser den, og jeg kigger sådan, er der noget jeg kan lande på? Nej, der er der ikke. Så det er nok løgn. Hvis um, minder, der, altså, hvor, hvor det der er en hvor der, der er der ikke. Nej, det er der ikke. Der er så nogle spillere, der, bare, der er selvfølgelig bare dumme nok til bare at jump den her. Okay, så hopper de bare uden at kigge, og så dør de. Jeg hvis man gør det, så er det ens egen skyld. Altså, så er man bare stolet blindt på, hvad folk sagde, og det gør man jo heller ikke i den virkelige verden. Nej, det gør så jeg. Så til mig med en pistol og siger du skyder dig selv i hovedet, så vil jeg ikke bare gøre det. Hvis han havde hvis jeg se, han rated så nu <hælde> hvis jeg kunne se ham var rated Hvis jeg kunne se ham var rated godt så ville jeg gøre det. Nieu var godt, godt rated. <laughs> ja det var han faktisk. Nej ja Nieu var faktisk godt. Hverfaldet lavede to pliger om der er ikke nogen pligere. <hælde> hvad hvis det er kenderne der er kinderne, der rent faktisk rated folk. Oh dem kan jeg godt lide. Hvad er du med Hugo Weaving? Han er jeg han, han, han er sympatisk. Elrond. simpatis. Hva? Red Hvad? Redskød. Ja Redskød. <hælde> hvad er jeg med Hvad med ham? Hvad det, har hvad han nogensinde gjort sin godke? Ja han er nacist. Ja, øh. det nej. De er halt her, nej, halt Som en narcissister. Hej. De mod De er the good guys. Hey Hydra. Nej? Ja. Men nu skal vi ikke spoil det. Jeg er kun set starten. Nej, nah, okay. Okay, undskyld. Ehm, <laughs> um, det har jeg faktisk spøjtet lidt. <laughs> men men øh, <sans> nemmen, altså, det lyder faktisk det, lyder, det, lyder altså det, som, det, det er som et alt ret really altså godt rollespil, for der er en en ehm Dars, det smiler maske Det er der. Dars, vi kunne lige den. Jeg hedder Hamza, Okay, Dark Souls. Guys, på fokus, fokus op, fokus op. Nej, Guys. Ja, du kan stadig høre ham. Guys. Kan det ikke. Oh, han har en maske på. Han sneller jo fuldtændig med han, sin ældre. Ja, han har en maske på. Tommy, ja. ældreen har en maske Lad på, så ikke ved jeg, jeg er med, er <laughs> der er noget andet. Nej, hvad snakker vi om? Fuck, jeg glæder jeg. mig ind til Hobbiten. Ah. Ah. Nej, okay. <laughs> okay. Dark Souls. Hobbiten, det bliver sikkert. Dark Souls. Hvad <laughs> du spurgt dig Jeg elsker det dvæve. Det lyder som et pissefedt rollespil. Ja. Er der dvæve med i Dark Souls? Ja, faktisk. Åh, jeg, synes jeg tror jeg vel ham, det er den der Blacksmith, jeg lige jeg tror han er der. Jeg tror han er Thor. Eller ikke jeg tror han er... Er du Okay, nej, okay. Dark Souls. Prøv lige, han er Er du Pugger Reaving og godt, på du gør det godt, Peter, gør det godt. Jeg jeg t -t du tæt på at klare for <laughs> vi ikke <frickin> ja. Er det lige forklaret Ja, det er ligesom Ringens her. Okay. Ooh. Du ser det lidt som et godt rollespil. Ja. Det vil jeg også til for, at det faktisk er et bedre rollespil end langt de fleste Lige fordi at der ikke er det ud, at bliver forklaret eksplicit for dig. Hmm. Du, du snakker ikke med folk hele tiden, og det er ikke sådan, at oh, du er født i en landspil, der bliver brændt ned af the bad nu skal, nu skal du lade lad være med at kritisere japanske rollespil. Nej, det, vær, det, ja, det er værd. Du er mega vær. godt, når et landspil bliver brændt ned, og man har hukommet til staten og adopteret <laughs> sig til staten i japanske rollespil. Oh my god. Okay, Dark Souls er et japanske rollespil det ej, ej. Okay. Um, så er det fedt Nej, nej. Du, i det det går godt. Det går godt. Okay. Ja, det er det, det går fint. Um, Keep on trucking. Jeg prøver det igen. Ja, okay. okay. okay. Der er ikke, din karakter har ikke noget specielt personligt mål. Din karakter er ikke rigtig nogen. Du bliver bare sat ind i en verden, som der er helt vildt dyb sådan lore omkring, men det bliver aldrig særlig. eksplicit. Du kan se det i artstilen, og du kan sådan, høre det fra nogen, passerer, hvis du opsøger dem, og sådan... Uh, det, det er en modsætning Det Det er aspekt Ja, faktisk. Du, du tolker meget på det, og øhm, du skaber lidt din egen verden og din egen historie. Men grundlæggende så er der sådan en, en konstant følelse af ubehag. Det er fordi, du, du dør hele tiden, og alting er bare nederen, mm. alting er slå dig ihjel. Men i høj grad er det er sådan lidt, hvorfor prøver man overhovedet at gøre noget? som er, Der er sådan en curse of the undead. Alle er typisk set udøde, og den der curse spreder os mere og mere. Verdenen er ved at dø. Civilisationen er død for længst. Øhm, og din eneste grund til at gå ud på den mission, du går ud på, er for at hæve den forbannelse for, at du selv ikke er det. Og få sweet loot. Ja, men det er jo sådan så lidt det. Altså, fordi man, man, man, man får sådan at vide, man skal gøre det, fordi så kan man uh, lift the curse. Um, men der er ikke nogen grund til at gøre det, for verden er jo død, eller den er død for længst. Der er kun monstre tilbage. Altså hvis du løfter den der curse, så er alle, der er undead, går ud fra dør. Hvad nu hvis det er bare en metafor, så i virkeligheden så er alle som rigtige mennesker, du ser dem bare som monstre? Så nej, højde, man, nej. Noget sådan? Uh, det kunne være bare svært, men det er det ikke. <laughs> um, Hvorfor er der sådan en stor krav? Altså alt hvad du gør, gør du i virkeligheden for det første af egoistiske årsager, men, men du gør det også bare, som, bare for at gøre noget nærmest. Mm. sådan en evig cirkel af død, Men nej, der er sådan... og, og du finder, du finder helt mange, der er en karakter der i Dark Souls, er også lidt reference til ting i Demon's Souls, som du måske husker. Mm. Der er en karakter der bare sidder i din hub, som bare er deprimeret og bare er givet op. Og det er eneste, du kan snakke med ham, og bare sådan, det er fint, at du har gjort det der, jeg, jeg, jeg har givet op, jeg har accepteret min skæbne, jeg har accepteret, at verden bare er død. Altså indtil videre så, jeg har spillet jeg har spillet rigtig, rigtig meget Demon's Souls, som var det bedste spil de sidste år overhovedet. Og indtil videre, nu har jeg spillet en, et par timers Dark Souls, jeg har ikke fået spillet så meget nu, men umiddelbart synes jeg bare, at Demon's Souls havde måske lidt bedre stemning. Altså Dark Souls er et meget bedre spil, det der er jeg ikke nogen tvivl om. Nej, det er det ikke. Men, men øh... stemningen er bare sådan lidt anderledes, synes jeg. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der ikke er kommet så langt nu, eller hvordan det er at Altså, der er, meget, der er en meget bevidst pointe i Dark Souls med, sådan, at de første steder, du er, så meget konstrueret og civiliseret ud. Jo, det er meget, og jo længere du kommer, jo mere falder verden fra hinanden. Det er ikke så meget. Det, det er med, at jeg tænker, at i, Dark, i Demon's Souls, der var det sådan noget med, at alle verdener havde sådan sin egen. Altså, man vidste, hvorfor de var der. Jamen, det har du også til, Jo jo, men det virker meget, det eneste jeg har, det er sådan lidt indtil videre, det virker som om der er lidt... At de har prøvet at putte så meget som overhovedet muligt ind i Dark Souls. Det synes jeg. Sådan at så det er et kæmpe kæmpe stort spil. Æh, måske bare lidt for stort som skygger. Så stort er så det altså ikke, faktisk. Nej, men altså, altså, jeg, jeg, meget spillet, meget jeg har spillet jeg har spillet karakter, og, ja, og det er mest fordi at jeg bare har farmet, og nogle gange har jeg en stor ja. idle, og jeg har gang rundt i det samme område igen og igen, og sådan, Det er sjovt at spille. Der er, er faktisk ikke så mange boss'er, når man tæller dem. Og hovedboss'er er der meget få af. Men det er meget bedre at når man spiller det, der slet ikke nulstiller Men jeg synes også, altså verden giver fin mening i mit hoved. Alle de primære områder, du kommer hen til, er sådan formet på den måde, de er på på grund af den person, der ligesom har... Yeah. Det, det hele den her curse er blevet spredt af nogle folk, der ligesom på grund af deres ego prøver at tage verden, altså gøre verdens bæres nærmest. Og det er så de folk, der sådan er the main bosses. Og du kan sådan se, hvordan deres synd har corrupted det område, de er i. Ja. Yeah. Og det område, de er i. Um, og det synes jeg er helt vildt fedt. Yeah. For eksempel, altså... Nu vil jeg ikke spørge men der er en fyr, der hedder Gwyn, som er sådan... Han er kongen af og han er sådan, the lord of fire. Der hvor du møder ham, det er frosset. Det er sådan frostet helt til is, uh, og han er den eneste, der brænder. Uh, ja, ja. Um, Altså jeg synes faktisk, det er meget fedt. Og uh, ja, du har, hvad kan man sige, Lord Nito, som er sådan under verden. Magneto? Gravelord Grave lord. Needs... Gravelord ja, er det ikke. Needs... Gravelord Needs Toes. Gravelord Needs Toes. Ja, Neato. Og jeg yeah. okay, finder. Okay, så kalder vi ham Lord Great Lord Nitos Magneto. Ja, undskyld. Lord Great Lord Great Lord, Great Lord Magneto Nittos. Kan vi kalde sige Pringles. Det kan vi også godt. DJ okay. Men han er bare sådan i et komplet mørke, fordi alt omkring ham er dødt. MC det var, det var hans gave til verden, det var død. Ja, uh, så er okay. det bare det ene. Ja, og, må... og det siger du, det er ret godt i spillet at dø. Det er bedre end nogle af de gaver, jeg har givet til jul. Nej, men altså, altså det var... <laughs> Sige, du, du, Lidt inspiration. Du begynder, selvom, ja. selvom der ja. aldrig rigtig bliver sagt noget i de her så begynder du sådan at forstå, hvad de er for nogle ligesom sidste sådan i Demon Souls, hvor sådan The Great King, og du kommer til ham, så er han bare sådan en mærkelig ny forstående frø nærmest. helske <laughs> frø, ja. Men det er, sådan, det er fordi, det skal sådan en symbol til, at han, han, er, han var aldrig så stærk, som han troede, han var. Han er Diablo. Um, okay, jeg har lige et spørgsmål omkring... Det er meget Hybris Nemesis i, i de her verdener. Jeg har et spørgsmål omkring uh, Dark Souls, så sagde jeg sgu til et spørgsmål til dig. Ja, det må du gøre. Skal jeg lade for 1-10. Hvor meget mener det sig om Kalla er? 2.000 2.000 altså, altså, det er faktisk bedre end den der strategiske lukker. Det er halvdelen derovre. Altså, altså, altså, altså, altså inde det spillet, der stopper det bare at så sådan, så kan man da der fyren til dig her, og du ønsker at spille Kalla. Altså jeg er Seriøst? Jeg er også glad for både Dimitro og Kalla. Og så alle børn, du kæmper med spillet, dem spiller du bare Kalla mod. Ja. Jeg tror, du løber. Altså vi, vi så jo, faktisk en, en, en, stor, blød, en stor mand der smed kalderhan ned hernede i højde Det er faktisk rigtigt hmm. Hmm. Det er faktisk der hvor du spiller kalderhan Måske er hele verden i ja. mit skole ja. ja. Det er faktisk selvfølgelig lederen jeg slår den og fyrer den kuglen ihjel Ja Nu kan ikke spille kalderhan længere Jo fordi jeg spawner igen Ligesom i kalderhan Hvis der var ikke born for den her Der spawner han også igen i kalderhan Har du spillet andet pille? Nej Har du altså ikke? Har du kælet for det på et sted? I suppose du har spillet Minecraft, men... Nej, Minecraft. Også, jeg har faktisk også spillet Green Lantern, Rise of the Manhunters, men nobody cares about that. Det har fucking godt spillet. Det var lige så, jeg vil gerne sige, spillet er lige så godt som filmen. Ja, <laughs> ja okay. Det, det er faktisk meget passende. Ja. Det lyder Det ja, jeg har sagt til mine Det Men ikke noget, jeg kalder? Nej. jeg spillede faktisk bedre end filmen. Mm. Det er faktisk bedre. Mm. Ja, fordi filmen er jo dårlig. dårligt. det er her. Uh, er der nogen af jer, jeg skal ud at flyve her om et par dage, er der nogen af jer har set Zookeeper? Er det den med Kevin Smith eller hvad noget? Nej, det han hedder? Nej, Kevin James, ja ja jeg overvejer lidt at se den i alle måde timer på vej derovre Det skal du nok ikke Det er en god plan, jeg synes du skal se den Jeg tror it, du skal se den Jeg tror, Doktor, du leder to med også Åh ja ja, do it, go for it Okay, hvad synes du, du lovner som en løve. Oh, jeg synes jeg. du skal se den der Zookeeper og I Am Legend samtidig. Og Hva? Hvorfor? Så var lige prik på sidemandens skulder og så sig, lad os sætte det. Hvor, <laughs> Hvor, var, <laughs> Hvordan giver det, <laughs> det Hvordan kan de to sammen? <laughs> Fordi <laughs> det Fordi... <laughs> I Am Legend på. <laughs> Fordi den ene... <laughs> og så den, skab, den tredje skab, der skal desværre turen haft mænd. <laughs> ja, <laughs> ja. I, i Zookeeper, der er det menneskene, der holder nogen inde. Men i I Am Legend er det menneskene, der holder. holdt inde. Og i inden. turen haft er der er var døde i mænd, New York. Oh my god Oh man Det man er du, der har haft, at man har fanget sig i det klæder Og putte ham ind i huset Ja, det er et barn Mens at, uh, at Charles Sheen han løber rundt udenfor Og råber Råber <laughs> <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> Winning my Winning Det er fuldkommen ligesom I'm yeah. Little Ja yeah. Jeg har bare okay. set uh, den uh, Director's Cut ending uh, I'm Little Det er meget yeah, bedre Det er meget dårligere Hvor hvor Smith ikke begår selvmord var sådan for sjov Vent, nej Så tror jeg selv har han misforsted Hvor er Director's Cut'en så? Det er hvor han Hopper han rent faktisk ind i skakten der? Vil Nej, den, ikke, den, der, der giver der er han klart plads til 100 mennesker derude. Ja, ja da der Rachel Scott, der giver han bare hende der vampyrdame tilbage. Og så lever ja. de bare happily after, ever after. Men I... Vent, hvorfor slår de ham ikke i hjelm? Fordi, fordi de, de giver, er søde. De er jo søde. Nej, de er ikke. Det er bare den uh, næste skridt i menneskes udvikling. Ja, bortspå. Ja. Nej, ret ned ad en skridt, fordi man kan ikke tolle lys. De er jo kunstigt, skabte, ja, nej, ikke de kunstigt. Er jo Nej, de er det ikke sådan the folly of man, at de prøver at lave en kur mod kraft eller sådan noget, og så skabte de vampyrer i stedet? Whatever. De, er, de, er jo, de har jo ikke kraft, men til gengæld kan de ikke tolle lys. Var. Hvad vil du helst vælge? De elsker kraft. Kraft, eller? Nå okay, ja. bliver jeg sådan en super badass vampyr? Ja! Altså jeg Som er en vampyr. Yeah. Præcis. Så, så længe jeg er så længe jeg er en gay-vampyr, ligesom i Twilight. Ja. Altså jeg plejer ligesom at undgå lys. <laughs> <Så, Ja, ja. laughs> fin nok. Jamen det kan ja, jeg, jeg ikke det. så gerne. Jeg vil ikke så gerne ned uden. de hunde, de søde. Så, slutningen kan vi sige øh, opsummerende kan vi sige det er fuldstændig ligesom. Hvor jeg lavede vampyrer. Den alternative slutning til øh, Twilight Twenty Days Later, mm. hvor de sidder med sådan en mærkelig øh, kyllingen på bordet. Hvad? Er ikke det? Den alternative slutning er også rigtig fjollet. Der er det der bare sådan går på de sådan. Det er det jeg siger. Det er rigtig underligt. Er det, nej, den, nej, nej, det den, ikke rigtig sådan noget? Slutter den bare før det normalt? Yeah. Nå, men så bare DVD-versionen, yeah, den har bare det der som standard. 28 months later kommer han om to år. Fordi 28 weeks later var jo sådan et god film. Det var All det. det, det var action. Action packed peewee. Næsten det er det. så god som, hvad hedder den? Land of the dead. Yeah. Lander for man dead. Man kan vælge frit imellem yeah. land og... Jeg og, har spillet alle udover Dawn of the Dead. Jeg har spillet... Jeg spillede Redox 2. Det er ikke så alt godt, Nej. desværre. Ja. Jeg havde set frem til det. Ja. Det er ikke, det det ikke mere at end... se om det. Nej, ikke andet end at se min anmeldelse, hvis jeg ved, hvorfor det er skidt. Jeg gider ikke snakke om det igen. Så jeg går tilbage. Jeg spillede spillet Redox 2. så såret, der. er du? Ja. Jeg ved ikke Er det futuristisk eller er det fortid? Hvad? Det er fortid. Åh, oh, det kunne være godt. Fremtidskommunister. Så det er det altså robotoverskæg. Det, ja, men, nej, skal ikke nu? <laughs> det er fuldstændig en vildt mindelårsskæg, det er bare lavet stål. Nej, nej, jeg vil have hver enkelt hår. Det skal være en ledning. Så sådan en tentakler. <laughs> ja. <som laver> en <laughs> ja. <laughs> det er bare med sådan en Det kommer med i det næste laver. Ex. Ja. Det det det <laughs> Bionic Beard. It's augmented. Uh, I never asked for this. Bionic Beard, det er den ny industrial bane. det ville også være tegnet til så man har fået augmented. Mustache. I ej! <laughs> My face was fine! Så jeg er gået tilbage til at spille Red and Robster 1 igen. Som, uh, altså med alle, mange de gode mods der. Uh, okay. Men uh, jeg har spillet hard. Nævn en god mod. Rain, Darkest Hour. Lidt. Det lyder faktisk hemmelig godt. Er det der hvor man skal læde det der åndsvåben, der tager 30 minutter at læde. Nej. Nej. Det er, meget ja, det er Martin Moskett til Martin Blade, og det er mega godt. Ja, det er super godt. Uh, ja. Jeg har spillet Hard Reset. Uh, som er altså, Ja! Nej, eller jeg har spillet to timer ind, så jeg ved det ikke endnu men det, så det, er, det er old school shooter hvor man bare sådan Serious Sam, Killer, alt det der hvor du bare har en masse våben og så kommer der ting der, løb, ting, der løber i mod dig og for så, skyder så, skyder så skyder man kun skyder man øh, indtil videre har jeg kun Jeg tænker bare at Serious Sam og især Penkiller er sjove fordi at man skyder ting der bløder. Mm. Ja, mm. Der springer jo luften. Ja, på, jamen, der kommer roboter sådan, springer ja, i luften. De hvis det er ordentligt af roboter. Bløde. Ja olie. Nej blod. Nej, um, samurai jack. Ja, de de olie så sindssygt I for <laughs> De fanden. De, de altså, det betyder ikke så meget i et spil som det er præcis hvad der man skyder. det er sådan lidt, er, er lidt tænker, var, det er sådan en lille smule ensformig. Ja, yeah, okay. men altså robotterne ja, har sådan forskellige angrebsmåder og sådan noget, så, og, og alt ting det går så hurtigt, og man har så mange våben, at, okay. eller man har faktisk kun to våben. Fedt så. Det <laughs> <Så, laughs> Det er, det, fordi, det er at, altså, man har så, så mange våben, men man har faktisk <laughs> altså, kun to, sådan, de moderne <laughs> spillere, og <laughs> <laughs> der er det bare bare <laughs> ja. Ja. moderne gamer. Weed, Stick og Hat. <laughs> <laughs> weak stick er en mega våben Ej, det er, i, i hvert våben er der flere våben <laughs> Flimsy Weak yeah. Så et våben det er både en rocket Og en shotgun og alt muligt andet uh, Og så er der, og så er der som, Det er så våben der skyder sådan. så du skyder en raket som laver Shotgun shells ja, man, man trykker på en knap til og så, det, så, så til Transformer i et gevær Så man vup, vup, vup, vup, vup, vup, vup, vup. Ja. ja, det ved jeg ikke hvad Men ja. det finder vi. <laughs> så kalder Ja, ligesom i kalder her. Kalaha, så, så, så ændrer det sig, og så er det ikke Kalaha. Men efter hvor mange kugler, du har i hver, så hedder det Kalaha eller kalder Nej, nej kalder. så så bliver, bliver de der øh, udhulinger, de bliver bedre eller dårligere, alt efter hvor mange. Så alt efter hvad der situationen er, det, og kalder det, er det er Kalaha. Det er sådan her Kalaha. Kalder <laughs> kalder. Så det er udhuling udhulinger, udhulinger, så efter mange Det ved jeg af. ikke. Nå. Jamen, jamen, hvad for en, en, et hul, du skal tage? Afhænger af hvor mange kugler der er i det. Oh. Og situationen du står i. Men der er også nogle... Det er et råd man kan bruge i mange rigtigt. situationer. Det er fandme rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Der er nogle rimelige ligegyvelige ja, motion det. comics i spillet. Ja, øh, ja er. Også det. Øh, som ikke er særlig interessant. Der. Som bare siger, åh nej, robotterne så angriber. Nogen. Nej. Så er der også lidt historie. Okay. Ja, men der, der var introen, og så har jeg ikke set noget. Intron. Så indtil nu ved du, der er én. Okay. Og jeg kunne udføre dig i hvert fald også af en i slutningen. Nej, okay, det de er, de er ikke sikkert, at de er nødt færdigt. Jeg ved, at de skal tilbage, og så jeg tænker, det der er Lord Great Lord, det skal sgu ikke et helt godt navn. Du prøver at lave øje om en patch. Det er ikke smart, at alle fjenderne ja. hedder Lord Great Lord. <laughs> ej, men det er jo altså... Dem, der lavede Game til franske udvikler. De, oh, oh, de, de, oh, oh, de tror oh, alle på don't so. selv. Don't get me Hard. started. Men det var jo dem, der lavede, ej, det var en Cybermange. De var også franske. Ja. Yeah. Oh. Og, dem, du lige. og der er de også gået tilbage. Men det forsker forskerne, de går tilbage og laved da de er der alle de Det er så hard reset er lavet af, de laver alle ned. Okay. De, de var stolte, er for stolte af. Men sandværk. hvis man gerne vil have sådan et et en, en rigtig no-brainer shooter så hard reset, der er nogle fede detaljer. Hvis man godt vil skjøre sjovere spil. Hvis du også kan skjøre oh, sjovere spil. Åh man, er for en kædedelig <laughs> <spil. laughs> det, det er meget sjovt. Der er nogle fede detaljer for eksempel, når man skal opgå så er sådan syv minutter sådan kommer ud af sådan et skab og så alene. Så kigger man rundt, og så kommer en ny, en ny op og sådan noget. Det ser fuldkommen sindssygt ud. Og, de vigtige ting i et spil. Ind. Intelligent, er vigtigt, men det med nye der kunne og skabe. Ja. Men øh, ja, jeg laver en anmeldelse af det, så må vi se, hvor godt den. Hvad med, med Blood Bowl? Ja, og, også spillet Blood Bowl. Bowl. det spil er så mega Jeg er blevet... Blood Bowl, ikke? Blood Bowl. Super Bowl. Jeg var blevet over... Og kan med orker. Ja. Det er Warhammer-universet. Ja. Jeg blev overtaget til at spille Blood Bowl af ja. ja. Henrik, som vi nævrede stort set værd. Ja. Jeg, jeg ved godt for at sæde det. det. <laughs> Shout <det, det. laughs> øh, Og det er mere eller mindre, det er I sådan lidt amerikansk fodboldturbaseret øh, med orker. Øh, det er bare ikke særlig godt. Altså, jeg havde, altså, spillet, jeg havde ikke rigtig oh lyst til at spille det, men så blev jeg tvunget til det, og så efterhånden, som som vi spillede, så blev jeg mere og mere engageret i det Hvordan, hvordan forløb den samtale på Skype? Nej, vi sad heroppe, det var, heroppe. Nå, okay. det var så faktisk. Og så er han lige pludselig oprettet mig Og så tænkte jeg, okay, hvordan? <laughs> Men altså, så blev jeg mere, og mere engageret i det Og så Man så kan, fordi det er Så kan man anden nogle nederende ting Og så var jeg lige ved at vinde en kamp Og så var en min minotaur Som er min sådan unit det er, sådan, det er en rigtig god spiller Som bare kan smadre ting Så var den faldet den lå ned, og så han her mente, at sine spillere trådte på den, og så døde den af det. Oh. Oh, og det er sådan rigtig nederne ting at gøre. Så det er værste ved det bare det er, at det er bare noget piss i det spil, fordi spilleren er lort. Altså, ja, det er faktisk et det helt udmærket spil. Men det, er dem, det er dem, der hedder cycling manager. Ja, men hver, hver kamp tager en du du halvanden time, hvilket er for meget har du noget meget. med cycling manager? Jeg kan godt se. Objektivt at sige at cykling manager er noget bras. Det er igen nogle fransk. Jeg kan godt forstå, at hvis man er helt vild med ork-baseret fodbold. Så skal man sgu. Ja. Nej, det, det, det, det er det er det samme som uh, Game of Thrones, Fokus om. Nej, det er Virannite. Ah. Jeg ja, det det er så greut, Great Lore. Det er også. Uh, Game of Thrones. Men okay. så det. er ja, det okay, så var det, great, great Lord. Men det er også Focus Home Interactive som udgiver Det er nogle ja. hedder. Det er det. Det er det. Nej. Men jeg. Det spil har været ude rigtig lang tid, og det har også en del fejl, stadigvæk. Fedt. Så virkelig, okay. Lige pludselig har jeg mistet en masse penge. og så, er også meget og så, altså så, altså så, altså altså Det er der fejl i Game of Thrones, kan vi godt regne med ikke blive <laughs> Det er jo basalt set uh, turbaseret amerikansk fodbold, og det er, også, ja. altså, det er jo det er meget unikt og ting, men det er bare sådan, altså oh, det er jo nok svært at elske de spil. Ja, altså, de, altså man skal tørme ud, så fordi hver kamp tager sådan en halvanden time, typisk at spiller spille mod en anden spiller. Jeg ved ikke mere end jeg gider. Ligesom Men. Le Tour de France. Og oh, Le Tour de France. Le jeg de, de France. Så de France. So de France. So so jeg, jeg er ikke sådan... Rejser sig. Jeg rejser sig. Det er et meget dybt spil. Der ligger rigtig mange detaljer, som man kan gå ned i blockboard. med. i Dark Souls. Med. Det er bare ikke vigtigt. Det, <coughs> det, det er ikke Dark Souls. Det er kan være sådan, altså, nej, ikke. <coughs> Øh, men ellers så har jeg faktisk ikke, at de spiller noget nyt Felt. Så jeg har prøvet at spille uh, War Commander Felt. Eller På Facebook Facebook okay. spiller War spiller Commander Hej hej Hej hej